23. fejezet Lélektársak Joe továbbra sem tudott munkába állni, de legalább otthon volt, vigyázhatott a gyerekekre, így én néha rövid időre munkát vállalhattam. Takarítottam iskolában, dolgoztam cipőboltban, azonban nem sok olyan állás kínálkozott, amelyhez lett volna megfelelő végzettségem. Anyagi gondjaink csak növekedtek azzal, hogy Christophernek különleges étrendre volt szüksége a vastagbél gyulladása miatt. Joe is csak speciális ételeket ehetett. Keményen küzdöttem, hogy ételt adhassak a családomnak a kevéske pénzünkből. Máról holnapra éltünk. A lányom Rusz ma már nevetve idézi fel, hogy csak annyi hús jutott neki, amennyit le tudott rágni az apja tányérján megmaradt csontról. Egyes rövid időszakokban kontrollálni tudták a cukorbetegségét, és Joe elég jól volt ahhoz, hogy valami alkalmi munkát végezzen. Ezekben az időszakokban autóvezetést oktatott, én azonban mindig aggódtam, ilyettem, vártam, mikor fordul rosszabbra az állapota. Mindig nagyon örült, ha elég jól volt ahhoz, hogy dolgozhasson. Sajnos azonban ezek az időszakok sosem tartottak sokáig. A kertben csirkéket neveltünk, így Joe gyakran felhívta a Ménuszi kávéboltot, hát ha van maradék kenyér, amit odaadhatnánk a csirkéknek. Azt nem mondta el, hogy ez a maradék jól jönne a feleségének és a gyerekeknek is, pedig ez volt a helyzet. Rendszeresen átvizsgáltuk a Joe által hazahozott ételez hogy lássuk, mi van benne ehető dolog, amiből aztán levágtuk a penészes részeket. Volt, hogy akár tökéletes állapotú krémes sütemény vagy friss vekni kenyér is akadt a zacskóban. Mindig hittem benne, hogy a tulajdonos valahogy sejti, mi a helyzet, és szándékosan teszi be ezeket az épp darabokat. Egy ponton már komoly elmaradásban voltunk a házra felvett kölcsön részleteinek fizetésével, és fennállt a veszély, ha nem fizetünk, elveszítjük az otthonunkat. Elmentem az állami szociális segélyszervezethez, hogy lássam, tudnak-e adni valami segítséget a már folyósított rokkantsági nyugdíjunk kívül. Joe is velem jött a hivatalba. Noha komoly betegségben szenvedett, a hivatalban nem hittek nekünk. Azt kérdezték, valóban annyira betege és az orvosi leletek ellenére azt mondták, szerintük tudna dolgozni, ha igazán akarna. Aztán később Jú meghalt, és az állami-szociális segélyszervezetben dolgozó nő végül bocsánatot kért. Kétségbeesésünkben eladásra kínáltuk a kertünk egy részét, ha most visszagondolok, nyilvánvalóan kétségbe esetten akartam, hogy Joe élete egy kicsivel kényelmesebb legyen, és jóval ár alatt adtam el a kertrészt. A kapott pénzből azonban ki tudtam fizetni a tartozásaink egy részét. Ha kéregetni kényszerül, az ember elveszi a méltóságát, mégis van, hogy nincs más választása, különösen, ha egy egész családról van szó. Joe betegségének egyik tünete az volt, hogy állandóan fázott. Még nyáron is csak vacogott. Ismét az állami-szociális segélyszervezethez fordultam, hát ha adnak pénzt, hogy vehessek neki fűthető alsónemüt. Ott ismét azt mondták, hogy nincs vele semmi gond, és nem segítettek. Ami bosszantott és idegesített. Hogy láttam, sok más család viszont kap anyagi támogatást. Azt gondolom, befolyásolta a hivatalt a tény, hogy mi a saját házunkban laktunk, még ha picike is volt ez a ház. Ezen kívül Joe, amilyen büszke volt, mindig igyekezett jól és tiszteletre méltóan kinézni, amikor elment hozzájuk. Az angyalaim folyamatosan mondogatták, hogy forduljak a helyi jótékonysági szervezethez. Én hevesen tiltakoztam. Elfáradtam abba, hogy fel kell adnom a büszkeségemet. Ugyan miért hinnének nekem, ha az állami szociális segélyszervezetnél nem hittek? Végül azonban annyira kétségbe lett a helyzet, hogy felhívtam a jótékonysági szervezetet és kértem tőlük egy időpontot. Elmagyaráztam a körülményeinket. Elküldtek valakit hozzánk a házba, vizsgálja meg a helyzetünket. A kiküldött férfi körbejárta a házat, mindent alaposan megvizsgált, kinyitotta a szekrényeket. Végül felén fordulva kijelentette. Maguknak van egy zsák krumpliuk és babkonzervjük. nem fog éjjel halni a család. Nincs szükségük a segítségünkre. Próbáltam elmagyarázni egy vastagbélgyulladásos beteg szükségleteit, hogy Krisztofernek külön étrendre van szüksége a testi növekedéséhez, máskülönben mindörökre visszamarad a fejlődésben. Hét évesen alig nyomott többet 15 kilónál, holott 25-nél is többet kellett volna. Azt is elmagyaráztam, hogy Joe a betegsége miatt sokféle ételt egyáltalán nem is tud megemészteni, a férfit azonban mindez láthatóan nem érdekelte, biztosra vettem, hogy ő úgy hitte, ő tudja jól. Végül aztán kaptunk a jótékonysági szervezettől némi segítséget, de ennek a nagy részében nem volt sok köszönet. Küldtek ingyenes kuponokat, amelyekkel hozzá lehetett jutni bizonyos élelmiszerekhez, ezek azonban mind olyanok voltak, hogy Christopher vagy Joe nem ehettek belőle. Egyik karácsonykor kaptunk utalványt egy pulykára, és nagyon örültünk neki, amikor azonban lementem, hogy felvegyem a pulykát, a megalázkodás élménye elvett minden jó érzést a dologgal kapcsolatban. A bizottság egyenként szólította név szerint az embereket, akiknek elő kellett jönniük a pulykáért. Mikor engem szólítottak, a következőt mondták. Ó, igen, maga! Éreztem, hogy rólam beszélnek. Úgy vélték, mi most kihasználjuk a rendszert. Elvesszük az ételt azok szája elől, akik igazán rászorulnának. Ó, ha tudták volna! Egyik nap belefutottam Somba, akit a may ima csoportból ismertem. Nem jártunk már a csoportba, mert Jónak túl megerőltető lett volna. Hiányoztak nekem az ülések, a közös imádkozások is, és az ottani társaság is. Mostanában csak keveset jártam el otthonról vásárolni, összeszedni a gyerekeket az iskolából, dolgozni olykor, ha épp akadt pár órányi munkám, de sehova máshova. Joe egészségi állapota annyira kiszámíthatatlan volt, féltem volna magára hagyni őt, akár rövid időre is. Sean mostanra tagja lett a helyi jótékonysági szervezet bizottságának, és nem sokkal azt követően, hogy összefutottam vele az utcán, benézett hozzám egy csészeteára. Ültünk a konyhában, és elmondtam neki a valódi körülményeinket. Ő volt az egyetlen személy, akinek teljességgel beszámoltam az anyagi nehézségeinkről. Sont lesújtották a hallottak, és megígérte, hogy szerez nekünk további segítséget a jótékonysági szervezettől. Ez azonban nem ment könnyen. Mikor felvetette ügyünket a bizottságban, hevesen tiltakoztak, hogy segítsenek nekünk, és végül elutasították az indítványát. Tudom, hogy mindez az ördögmesterkedése volt. Néha a sátán akadályokat gördít az utunkba. Olykor a gonosz erői igyekeznek megakadályozni, hogy szándékunk szerint élhessük az életünket és végezhessük a munkánkat. Ezzel életünk nehezebbé válik, mint amilyen amúgy lenne. Van, hogy nagyon kifinomult módon éri ezt el, például eltántorít minket valamitől, amit pedig amúgy tennünk kéne. Ez az egyik oka annak is, hogy olyan kevés segítséget kaptunk, amikor Joe beteg lett. Esetünkben az ördög vakká tette az embereket a látható körülményekkel szemben. Folyamatos háborúban állok az ördöggel. Ha valakiben erős a hit, az ördög igyekszik megnehezíteni a dolgát, és nem egyszer sikerrel is jár rövid időre. Én azonban tudom, hogy bármilyen erősen is igyekszik a sátán gonosz erejével meghiúsítani a munkát. Isten és az angyalok mindig győznek a végén. Sean nagyon nehezen akarta elhinni, hogy nem szerezhet számunkra további segítséget. Annyit tehetett, hogy hozott nekünk élelmiszer utalványokat és nagyon felzaklatt, amikor látta, mennyire kevés segítséget jelentenek ezek a speciális étrendi igényeink ismeretében. Ekkor magához vette egy listát azokról az ételekről, amelyeket Joe és Christopher ténylegesen megehettek, és aztán gyakran hozott nekünk egy kisebb csomag élelmiszert. Biztosra veszem, hogy ezeket a saját zsebéből fizette. Ahogy telt az idő, egyre többen hallottak rólam, és látogattak meg engem, hogy segítséget kérjenek. Az egyik nő, aki ekkoriban jött el hozzám, egy nagymama volt. Nem volt nagyon idős, de már volt unokája, Mérinek hívták. Úgy tíz évvel ezelőtt Méri egyik szomszédja ikreket szült, akik közül az egyik nem sokkal később meghalt. Méri elmesélte, hogy Noah a nő nem volt közeli barátja vagy rokona, ő már akkor nagyon közel érezte magához az ikreket, amikor még meg sem születtek. Méri nem értette, miért érezi, de mikor először meglátta az újszülöttet, Josie-t a bölcsőben, érezte a kapcsolódást, még mielőtt megérintette volna a baba arcocskáját. Sokan hallottak már a lélektárs kifejezésről. Legtöbben valamiféle romantikus fogalomnak gondolják, hogy ez lenne a tökéletes partner, esetleg olyas valaki, akivel aztán házasságot köt az ember. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a lélektárs egyformán lehet gyerek vagy felnőtt. Az emberek mindenfelé keresik a lélektársukat, noha az lehet akár a világ túlsó felén is. Elképzelhető, hogy a lélektársunk az a személy, akinek küldtünk némi pénz segítségként, vagy egy kerekesszékes férfi, vagy az utcán épp látott dankóros gyerek. Bárki lehet az. Ahogy Josi nagyobb lett, Méri továbbra is nagyon közelinek érezte. Ha a gyerek beteg lett, vagy más problémája volt, Méri ösztönösen megérezte. És josie ugyanez volt a helyzet, Méri irányába. Időnként a gyerek elmondta az anyjának, hogy találkoznia kell Mérivel és mikor az anyja az okot firtatta, a lány mindig ugyanazt a választatta – Tudom, hogy Mérinek szüksége van rám. Az anyja néha nem akarta elengedni Josit, volt, hogy azért, mert sötét volt, vagy mert zúgott az eső. A lány azonban addig erőszakoskodott, míg végül mégis elengedte az anyja. Josi ilyenkor mindig megérkezett Méri otthonának bejáratához és kopogtatás után bekiabált. Méri, mi a baj? Méri a kislányt nézve mindig azt gondolta magában. Édes Istenem, ez a lány tudja, hogy ma szomorú vagyok. Méri és Josi lélektársak voltak, különböző korosztály, azonos nem, és mégis lélektársak, akik egészen különleges kapcsolatban álltak egymással. Mindkettő tudta, mit érez a másik. Méri már nem él. Halála előtt azt mondta nekem: Tudom, hogy Josi a lélektársam, és azt is tudom, hogy a férjem nem volt az. Méri élete vége felé jutott erre a felismerésre. Josit is ismertem. Méri halála teljesen kiborította. Méri halálát úgy élte meg, mintha kivágtak volna egy nagy részt a szívéből. Könnyen lehet, hogy a lány rátalál majd egy másik lélektársa az élete során. Lehet egynél több lélektársunk az életben. Azt hiszem, olykor elkerüljük a lélektársunkat, mert nem ismerjük fel. Mondjuk, mert túl elfoglaltak vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy az a másik személy nem ismer fel minket lélektársként. Azt is meg kell tanulnunk, hogy előfordulhat, hogy szeretünk valakit. Akár gyöngéden, és az életünket is odaadnánk érte, ettől még nem biztos, hogy az illető a lélektársunk. Szomorú látni, amikor fiatalok, vagy nem is olyan fiatal emberek azt mondják, ők nem állapodnak meg senki mellett, míg rá nem lelnek a lélektársukra. Az ilyen kijelentéssel meggátolják, hogy találkozzanak valakivel, aki meg lehet nem a lélektársuk, de akivel boldog életet élhetnének le együtt. Szükségtelen keresni a lélektársat, mert ha fel kell bukkanni az életünkben, akkor fel is fog. Lehet, hogy csak egy pillanat erejéig, ám lehet, hogy hosszabb időre. Emlékszem, egyik este a híreket néztük Joe-val a tévében. Volt egy hír egy szörnyű angliai vasúti szerencsétlenségről, Korábban aznap már láttam egy képet a tragédiáról az újságban, de nem néztem meg komolyabban. Mégis valahogy tudtam, van valami, amit látnom kell. Tudhattam volna persze, hogyha Isten és az angyalok mutatni akarnak nekem valamit, azt nem kerülhetem el. A hírben mutattak egy felvételt egy hordágyon fekvő férfiról, körülötte mentősökkel. Fogalmam sem volt kicsoda ez a férfi, annyit tudtam csak, hogy az egyik túlélője a balesetnek amiben biztos voltam, hogy akár kés az illető, a baleset időpontjában épp rálelt a lélektársára a vonaton, és most ez a lélektárs halott. Onnan tudtam ezt, hogy láthattam a köztük lévő összeköttetést. Mikor elvitték a sérült férfit a hordágyon, kinyújtotta a karját, és láttam, hogy a férfi látja a már halott lélektársa lelkét, amint az vigasztalja az életben maradtat, ezzel is biztosítva, hogy életben maradjon. Azt nem láthattam, hogy a meghalt személy férfi vagy nő volt-e, vagy mennyi idős volt, minden esetre a férfi lélektársa volt, és éppen csak akkor ismerkedtek össze a vonaton. Emlékszem, rettentően szomorú voltam, és arra gondoltam, ó Istenem, mennyire gyűlölöm az ilyesmit, de nem is a gyűlölöm a legmegfelelőbb szó erre. Néztem a jelenetet, és olyan nagy fájdalmat éltem meg, olyan erős szánalom ébredt bennem a hordányon végtelen veszteséget és fájdalmat megélő férfi iránt, aki karját kinyújtva látta az épp akkor meghalt lélektársát, hogy nem tudom ilyen szörnyű élmény után emlékezni fog -e majd a frissen megismert lélektársára. Előfordul néha hogy olyankor történnek spirituális események, amikor fájdalom ér minket, és sokkos állapotba kerülünk. Utána pedig csodálkozunk, hogy vajon tényleg láttuk-e, ami történt? Valóban láttunk valamit, vagy csak a fényjátéka volt az egész? Ekkoriban tudatosodott bennem, hogy komoly kapcsolat van köztem és egy férfi között, aki meggyilkolta a feleségét. Bárhova is mentem, bármit csináltam, valamiképp szembeötlő volt ez a kapcsolat. Ha bekapcsoltam a rádiót, mindig épp a gyilkosságról volt szó. Ha sétáltam az utcán, és valahogy feltűnt nekem egy újság, mondjuk, mert ott feküdt a földön, amerre sétáltam, ott volt rajta kiugró betűkkel valami beszámoló erről a szörnyű gyilkosságról, úgy, hogy semmi más nem tűnt fel nekem a lapon. Egyik este bementem a nappaliba, bekapcsoltam a tévét. Éppen a késői hírek mentek, odaléptem a készülékhez, hogy kikapcsoljam, de az nem akart kikapcsolódni. Megszólalt az egyik angyalom. Lorna, Ülj csak le, és nézd meg a híreket. Bonakodva bár, de megnéztem. Egyszer csak láttam egy bejátszást egy férfiról, akit épp bűnösnek találtak, a vád szerint előre megfontoltan hidegvérrel, kitervelt módon, anyagi okokból meggyilkolt a fiatal feleségét. Ültem, néztem a tévét, és az angyalok megmutatták, mit tett a férfi a saját lelkével. Leválasztotta emberi testét a saját lelkétől, hogy a lélek ne meg őt a tette elkövetésében. Ezzel a lépéssel a férfi hidegséget jeget ültetett a szívébe. Nehéz elmagyarázni, de olyan volt ez, mintha eltaszította volna magától a lelkét, Hátra magától és hozzáláncolta volna egy falhoz, eltéphetetlen láncokkal. Néha megteszünk ilyesmit a lelkünkkel, mert akarjuk, hogy a pénz utáni vágyakozás uralja az életünket. megszállottjai leszünk az anyagi dolgoknak, nem az ördög vagy más valaki vette rá a férfit, hogy ezt tegye a saját lelkével. Ő maga tette ezt meg önmagával. Bizonyos értelemben a férfi jégszoborrá változott. Ebben az állapotban volt most. Elvezették a börtönbe, és én láttam a lelkét. Ez nem jelenti azt, hogy idővel nem érezhet meg bánást, lehet, hogy a lélek majd eltépi a láncot. A fiatal lány, a meggyilkolt feleséget már nem hozhatja vissza az életbe, és emberi értelemben meg kell fizetni a tettéért, azonban tettének legrosszabb része az, amit a saját lelke ellen követett el. Ha majd szabaddá válik a lelke, és a férfi megengedi, Belül rettentő szenvedést fog megélni. Megpróbálja majd elkerülni ezt, végül azonban meg fogja adni magát, és át fogja élni a mély és szörnyűséges fájdalmat. Ő szándékosan odament valakihez, és megölte, mert a pénz utáni vágy erre késztette. Eltervelte, hogy elválasztja valakinek a lelkét a testétől. Leválasztotta a lelket a testtől, mielőtt még eljött volna a leválás ideje, Tudom, más azt mondaná, hogy ha meggyilkolta az illetőt, akkor az illetőnek biztosan akkor jötten az ideje, vagy esetleg ez egy előző élet történéseiből kifolyólag következett be. Ez azonban nem mindig van így. Elvette a fiatal nő lelkét, és ettől a férfi lelke szörnyű fájdalmat és sebet élt meg, mégpedig azért, mert nem volt képes megakadályozni a férfit rettenetes tettének elkövetésében. A meggyilkolt nő lelke Szintén szomorú, mivel tudja, hogy a férfi lelke így le van láncolva. A nő lelke megbocsát a férfinak, a lelkek mindig megbocsátanak. Úgy van ez, mintha a lelkek sosem adnák fel. Olyanok, mint az angyalok. Egy lélek sosem mond le egy másik lélekről.